بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل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 وتقوا الله الذي تساءدون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وقولوا قولا ثديلا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يفعل الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa shara al-umuri muhdatatuhah fa inna kulla muhdatat bid'ah w kulla bid'at dalala w kulla dalala til nar ayyuala ahibbah wa rahimakumullah kita lanjutkan kembali pembahasan kembali Masa idul jahiliyah, kita sampai kepada masalah yang ketiga. Bahasanya orang-orang idul jahiliyah, mereka beranggapan, Setkala mereka menyelisihi waliul amri, menyelisihi pemerintahan mereka, menyelisihi penguasa mereka, itu merupakan satu keutamaan. Satu kebanggaan, bisa menyelisihi pemerintah, bisa mengkritik pemerintah, itu adalah satu kebanggaan bagi mereka. Dan sebaliknya, manakala mentaati pemerintah dan tunduk serta patuh kepada pemerintah, kepada penguasa, itu merupakan suatu kerendahan dan kehinaan. Ini adalah perilaku dan akhlak orang-orang jahiliah. Datang Islam, datang tuntunan Nabi Muhammad SAW yang menyelisih apa-apa yang ada pada orang-orang jahiliah. Pada pertemuan kemarin juga kita bahas betapa banyak hadis-hadis yang memerintahkan untuk mendengar dan taat kepada penguasa, kepada pemerintah. Terhadap perkara-perkara yang kita senangi maupun pada perkara-perkara yang kita tidak sukai, tetap isma wa ati' mendengar dan juga taat, wa in akhda malaq, walaupun mereka mengambil hartamu, udharabah rok dan juga memukul punggungmu, tetap. Mendengar dan taat kepada pemerintah. Pada pertemuan kemarin juga kita sudah bahas, kita sudah baca hadis yang menjelaskan bahwasanya akan datang nanti matanya pemerintah diantara kalian itu hati-hati mereka seperti hati-hati Cheyvan, hati-hati mereka seperti hati-hati Cheyvan. -hati tetapi fisikmaniin tetapi di dalam badannya adalah badan-badan manusia hatinya hati syaqwan tetapi badannya adalah badan manusia jasadnya jasad manusia maka sahabat Saudai Ibnul Yaman mengatakan kaifa ya Rasulullah bagaimana apabila aku mendapatkan hal yang demikian wahai Rasulullah tetap kata Nabi kamu mentaati Kamu taati pemerintah Atau penguasa Kalian Ini menunjukkan kepada kita yuhal ikhwah, Rahimani wa Ini adalah Aslun azim Prinsip yang sangat agung Aslun min usuli ahli sunnah Termasuk prinsip Dari prinsip-prinsip ahli sunnah Senantiasa taat Dan mendengar pemerintah dan penguasa mereka. Maka ada, kata Imam Al-Barbahari rahimallahu taala kata beliau idza ra'aita ar-rajula yaz'u 'ala sulthan fa'lam annahu sahibul hawa. Idza ra'aita rajulan, kalau anda melihat seseorang yang dia itu mencela mendoakan kejelekan terhadap penguasa terhadap para pemimpin kita fa'lam fa maka ketahuilah maka dia adalah sahibul hawa dia adalah pengikut hawa nafsu lihat ini dijadikan ukuran dijadikan tolak ukur seseorang yang dia mencela mendoakan kejelekan terhadap penguasanya terhadap pemimpinnya maka ketahuilah dia adalah pengikut hawa nafsu Sebaliknya kata beliau rahimallahu taala, "Wa idza ra'aita ar-rajula yad'u lis-sultan bi's-silah fa'lam fa annahu sahibu sunnah insyaallah." Kata beliau Qatalinan al-Barbahari rahimallahu taala di dalam kitabnya Syah al-Sunnah. Maka apabila anda melihat seseorang dia mendoakan penguasa dengan doa kebaikan Doa kebaikan. Maka ketahuilah bahwasanya dia sesungguhnya pengikut sunnah insyaAllah. Mencelah penguasa dan mendoakan kebaikan penguasa menjadi tolak ukur seseorang. Tidak heran kalau dari kalangan. Takfiriin, khawarij, sururiin dan lain sebagainya, ikhwan, ikhwaniyin. Mereka mencela membicarakan penguasa di hadapan di hadapan umat. Maka ketahuilah kata ta'lim al-Bahari, seseorang yang memiliki tanda-tanda seperti itu, dialah pengikut hawa, mengikuti hawa nafsu. Kata beliau juga kata Alimah Warbaru hari Rahimahullah Taala dalam syarh sunah. Yakulul Fozail bin Iyat berkata Fozail bin Iyat Rahimahullah Taala. "Laukanaat lidaa'atun, ma j'galtuha ja illa Sultan." Kata Fozail bin Iyat. Kalau seandainya saya memiliki doa yang pada saat itu saya tahu doa itu doa yang mustajabah, doa yang pasti akan dikabulkan. Kata Fudail bin Iyad, tidaklah aku mengarahkan doa tersebut kecuali untuk kebaikan penguasa. Kemudian ditanya, bagaimana bisa anda mengatakan demikian? Ya, Ba'ali, namakunya dari Abu Fudail bin Iyad. Beliau rahimahullah ta'ala menjawab, Kalau doa kebaikan itu aku tujukan untukku, maka kebaikan itu yang merasakan hanya diriku saja. Ya kan? Kalau kita berdoa kebaikan untuk diri kita yang merasakan kebaikan itu hanya kita sendiri. Akan tetapi kalau doa kebaikan itu untuk penguasa yang merasakan adalah penguasa itu sendiri dan seluruh rakyatnya. Kebaikan untuk penguasa dan kebaikan untuk rakyatnya. Untuk rakyatnya. Maka berhati-hati dari membicarakan kejelekan penguasa. Penguasa. Di dalam hadis yang lain juga. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga Imam Tirmizi rahimahullahu taala dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Innahu yakunu 'alaykum umara'un ta'rifuna ta minhum wa tunkirun." Akan ada nanti di antara kalian, para pemimpin-pemimpin, para penguasa. Yang kalian itu mengenali kebaikan dari penguasa tersebut. Kalian itu mengenali kebaikan dari penguasa tersebut. Artinya kalian tahu penguasa ini ada kebaikannya dalam hal ini, dalam hal itu. Kalian mengenali. Dan kalian mengingkari kejelekan-kejelekan yang ada pada penguasa, kalian ingkari. Artinya tidak tidak patuh gitu. Tidak tunduk terhadap perintah yang mungkar. Faman ankara faqad bari'a. Kata Nabi Ali sallallahu alaihi wasallam. Berarti siapa yang dia mengingkari kejelekan penguasa, artinya dia tidak mengikuti perintah penguasa di dalam hal yang mengandung di situ maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemungkaran bagaimana yang kemarin sudah kita baca ya inama ta'atul fi ma'ruf la ta'atu fi makhluk fi ma'iyyatil khaliq khattabi alaihi salatu wasalam faman ankara faqad baghyan barang siapa yang dia mengingkari terhadap kejelekan penguasa maka dia telah terlepas dari tanggungjawab terlepas dari tanggungjawab dia Walakin man radia wa taba'ah. Akan tetapi yang dosa itu adalah orang-orang yang rido terhadap kemungkaran penguasa, terhadap kejelekan-kejelekan penguasa, wa taba'ah dan mengikuti. Kalau ada perintah dari penguasa yang berisi pelanggaran terhadap syariat, ya diingkari. Tetapi kita juga harus mengetahui, harus faqih bagaimana cara mengingkari terhadap penguasa tentu berbeda caranya berbeda caranya dengan mengingkari terhadap orang lain ini sikap yang semestinya diketahui oleh setiap muslim mengingkari penguasa itu caranya bagaimana ada nanti cara-caranya tidak frontal tidak frontal akan nah, tetapi yang berdosa itu adalah orang-orang yang dia ridha dengan kejelekan penguasa, kemungkaran penguasa, dan mengikuti. mengikuti. Nah, perintah yang e, mungkar dari penguasa, dia ikuti. Nah, ini yang berdosa. Kemudian para sahabat mengatakan, tidakkah kita perangi, bolehkah kita memerangi mereka itu, para penguasa yang tadi itu, qa la la masallu Nabi sallallahu alaihi boleh selama mereka masih menegakkan salat. Dalam riwayat yang lain ma aqamu fikum attalah. Pada riwayat yang lain tidak boleh kalian perangi mereka, tidak boleh kalian itu keluar dari ketaatan kepada mereka. Melepaskan baiat kalian terhadap penguasa tersebut selama mereka masih salat di sisi kalian bersama kalian. Maka kata Syekh Salih Kauzan. Habis Allah Ta'ala. Wahada farkun ma bayna ahli jahiliyah wa ahli islam. Fimas'alati wulatil umur. Maka inilah. Jurang pemisah pembeda antara. Ahlul jahiliyah dan juga ahlul islam. Dalam perkara ketaatan kepada penguasa. Al Orang jahiliyah memandang. Ketaatan kepada penguasa adalah perkara yang menghinakan. Perkara kerendahan. Sementara ahlul Ahlul islam memandang ketaatan kepada penguasa adalah perkara yang wajib. Perkara yang mengandung kemaslahatan yang sangat besar. Orang -orang ahlul jahiliyati la yarauna fa'ata libul latil umuri. Orang-orang ahlul jahiliyat mereka tidak mahu taat kepada penguasa. Mereka berpendapat bahwasannya tidak boleh taat terhadap penguasa wajahul natalikahdil natalikah dan mereka berpendapat memandang bahasanya hal itu merupakan suatu kerendahan dan kehinaan. Wamal Islam fa'inahu amr atau wamal Islam fa'inahu amar bta'ati wulat alamur al muslimin. Adapun Islam maka dia memerintahkan untuk mentaati pemerintah penguasa kaum Muslimin. Wain kana'indahum syaitan al fisk. Di anfusihim, walaupun di sisi mereka, di sisi penguasa, di sisi pemerintah itu terdapat kejelekan, kefasikan, kerusakan pada diri-diri diri mereka. Au'indahum zulmun linnas, atau di sisi mereka itu ada kebaliman terhadap manusia, yusbiru alaihim. maka kita bersabar terhadap penguasa yang demikian, bersabar. Lihat Nabi Nabi Kamalihul Muslimin, karena yang demikian itu terdapat kebaikan yang sangat banyak untuk kaum Muslimin. Wafil khuroji alaihim mudarul lillMuslimina. Adapun keluar dari ketaatan kepada penguasa, berdemonstrasi, melakukan pemberontakan, melakukan pudenta dan lain sebagainya, terdapat kerusakan yang sangat banyak untuk kaum Muslimin betapa banyak terjadi di Mesir iya kan di Syria di Aljazair dan di setiap tempat di Nigeria yang sekarang ini subhanallah keluar keluar dari ketaatan kepada pemerintah memberontak kepada pemerintah melakukan kudeta kepada pemerintah pasti di situ terdapat kerusakan-kerusakan yang bagian besar yang menanggungnya adalah kaum muslimin. Hilang mata pencaharian dia, hilang anggota keluarga dia, tidak bisa melaksanakan ibadah dengan tenang akibat sekelompok orang, sekelompok manusia yang berpikiran dengan pikiran yang sangat dangkal. Tidak mengenal, tidak mengetahui tuntunan nabinya alaihi salatu Walaupun mereka mengaku ini dilaksanakan sesuai dengan tuntunan Nabi Ali sallallahu wasallam. Wa fil khuruji alayhi mudarrul muslimina min al mafatihidh allati fil ala ta'atihim ma inhirafihim alladhi la yukhrijuhum 'anil islam. Tatkala Suatu kaum itu mereka sudah keluar dari ketaatan kepada penguasa. Maka kerusakan yang ditimbulkan itu akan jauh lebih besar daripada kerusakan, kejelekan yang ada. Dengan sikap dia tetap taatnya kepada penguasa tersebut. Bersamaan dengan penyimpangan yang ada pada penguasa tersebut. Selama penyimpangan tersebut tidak mengeluarkannya dari Islam. Walaupun mengeluarkan juga dari Islam. Seseorang juga tidak bisa serta-merta mengkudeta, memberontak. Harus dilihat, harus jeli di dalam memandang permasalahan. Apakah ini mengandung maslahat yang sangat besar untuk kaum muslimin atau justru menimbulkan madharat yang sangat besar? Nah, harus jeli yang demikian. Dan ini bukan wilayah kita. Ya ayyuhal ikhwan rahimanir rahimakumullah. Para ulama, para ulama, mereka yang lebih paham, lebih faqih dalam perkara tersebut. هذه القاعده العظيمه التي جاء بها yang sangat agung. التي yang Islam itu datang dengan kaidah tersebut di dalam perkara yang sangat agung juga. واما اهل الجاهليه كما سبق لا يرون ان انقادا ولايه ولا يرون سما ولا طاعه. Wa mitluhum al-umamu al-kafiratul'an Ada pun orang-orang jahiliyah Bagaimana yang telah lalu Penjelasannya Mereka Tidak memandang Harusnya ada ketundukan terhadap penguasa Dan mereka juga tidak memandang Tidak berpendapat Wajibnya mendengar dan taat Kepada penguasa Yang, yang seperti mereka itu adalah Para pemimpin-pemimpin syafir yang sekarang ini yang yang يقولون بالحريه وديمقراطيات ماذا تخون مجتمعاتهم الان mereka itu adalah para pemimpin, -pemimpin kafir yang sekarang ini negara-negara kafir ya. yang yang يقولون mereka itu mereka mengatakan bil hurriyah ini adalah era kebebasan era kebebasan hurriyah Seseorang bebas mengungkapkan apa yang dia inginkan Bebas Lihat saja Negara-negara yang menganut sistem yang demikian itu, Negara-negara Eropa Negara-negara besar Negara-negara kafir Amerika dan lain sebagainya Negara-negara yang menganut demokrasi Apa yang terjadi dalam masyarakat mereka itu? Hamajiyah Isinya adalah Hamajiyah kekejaman, kemudian, eh, bahimiyah, perilaku-perilaku kehewanan, ya kan? Na'udzubillah. Na'udzubillah. Khoslun, pembunuhan, pembunuhan, tentram mana keadaan di Amerika dengan di Saudi jauh lebih tentram di Saudi jauh lebih tentram di Saudi wasanbun rampokan bufatadu akrat merusak harga diri rusak kehormatan Pemerkosaan maksudnya ya. Pemerkosaan, perampokan, perilaku-perilaku seperti hewan. Kekejaman yang ada. Nah, pembunuhan, usyarrun, kejelekan, kegoncangan, keamanan, keadaan yang gak aman. Wahum dualun kubra. Dan mereka dua negara-negara yang sangat besar. Negara-negara besar. Ini yang terjadikan demikian. ...kumpul antara laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan... ...sampai mempunyai anak banyak, besar, tanpa ada ikatan. Bahimi seperti hewan ya. Seperti hewan. Dan itu yang terjadi di negara-negara tersebut. Seseorang ya, pembunuhan... ...betapa banyak terjadi di sana... Perampokan Na'udhu Billah Demikian Keadaannya seperti ini yang ditiru Yang ingin ditiru oleh orang-orang yang menerapkan Demokrasi Suara terbanyak Wa'indahum aslihatun Dan di sisi mereka itu mereka memiliki senjata Wa'indahum udamiran Dan juga mereka memiliki Senjata-senjata pemusnah Lakin halatahum Halatul bahimiyah akan tetapi keadaan mereka itu keadaan seperti keadaan binatang. Walaihiyuzubillah. Dia nahumba kau na ada maganat alaihiiljahiliyah. Dikarenakan mereka keadaannya itu tetap persis keadaannya seperti keadaan orang-orang jahiliyah. Waamaranabiyyu alaihi salatu wasallam bismihi wa taatilahum. Kemudian datanglah Islam dan Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan untuk mendengar dan taat kepada mereka kepada penguasa wa amara binasihati lahum sirran nah ini caranya cara mengingkarinya dan nabi alaihi memerintahkan untuk memberikan nasihat kepada penguasa kepada pemerintah sirran dengan cara sirran rahasia bainahum wa bainan nasiihh antara mereka orang penguasa dan antara orang yang memberikan nasihat wa amal kalam fihim Wastabuhum, wa irtiabuhum, fa hada min Adapun membicarakan terhadap mereka, membicarakan kejelekan terhadap mereka, Mencela penguasa, mumpitnah penguasa, maka ini termasuk ghish, penipuan, kianat kepada mereka. Bukan begini caranya nasihat. Lainah ia mengalihkan orang kepada mereka, dan mengusir orang-orang yang berbuat jahat. Karena itu nanti akan membuat manusia itu berkumpul, dan akan menjadikan senang orang-orang yang ahli syir, orang-orang jelek, orang-orang rusak dari kalangan rakyat yang ada, ya, dari kalangan yang diperintah tersebut wa ada min al-khiyanati liwulat umur dan ini termasuk perbuatan khianat terhadap penguasa terhadap pemerintah membicarakan kejelekan penguasa kekurangan penguasa di hadapan umat itu termasuk khianat kepada mereka amma du'a'u lahum wa adamu dzikri bil majalis sawwa minan nasihatihum adapun mendoakan kebaikan kepada mereka dan tidak menyebutkan aib-aib mereka kekurangan-kekurangan mereka di dalam di majlis-majlis manusia Maka ini termasuk nasihat kepada penguasa termasuk nasihat kepada penguasa dan ini cara yang mengingkari itu tadi demikian waman ankara faqad bari'a berarti apa yang dia mengingkari terhadap kejelekan penguasa faqad bari'a maka dia sudah lepas tanggungjawabnya. cara mengingkarinya bagaimana yang demikian Tidak membicarakan kejelekan dia bersabar kalau mampu dia menasehati sirron dengan rahasia berdua dengan penguasa nah wa kana yuridu an yansaha al-imama fa innahu yuwsilu an-nasiha ilayhi fi nafsihi Ima mushafahatun wa imma mukatabatun wa imma bi ayyusi lahu may tawassala may tawassalu an hadha shay' wa idha lam tamakkan fa huwa ma'dhurun. siapa yang menginginkan untuk memberikan nasihat kepada imam, kepada penguasa maka dia bisa menyampaikan nasihat yang dia inginkan tersebut pinaksihi langsung berdua dengan penguasa imam musyafahah bisa dengan cara musyafahah dengan lisan menemui izin minta waktu untuk ketemu misalnya musyafahah itu demikian ngobrol bahasa kita tuh musyafahah tuh ngobrol wa imamukah tabah atau dengan tulisan dengan tulisan Atau dengan cara-cara yang lain yang dia inginkan dengan nasihat tersebut bisa sampai kepada bisa menyampaikan nasihat tersebut kepada penguasa. Kui dalamnya sama kalau sudah tidak mampu tidak bisa cara-cara yang seperti ini misalnya musyafahah dia nggak berani misalnya atau dia mungkin e, tidak memiliki ongkos untuk menemui penguasa muka tabah dengan menulis pun dia mungkin merasa kurang memiliki keilmuan di dalamnya kalau semua cara yang demikian dia tidak mampu maka bahwa ma'dzur itu adalah ma'dzur ma'dzur diampuni artinya dia tidak mendapatkan tanggung jawab dia tidak mendapatkan tanggung jawab amma annahu yajlisu fil majalisi aw 'alan manabir aw amama ashrithah wa yasubbu lat al-umuri wa yu'ibuhum adapun kalau dia berbicara terhadap, tentang penguasa tentang kejelekan pemerintah penguasa di dalam majlis-majlis kumpulan-kumpulan kaum muslimin atau di atas mimbar-mimbar kaum muslimin ya kan banyak ya kita dengar di atas mimbar Subhanallah, penguasa kita tohut, pemerintah tohut, gak adil sama rakyat, kayak bagaimana? Menimbulkan kebencian rakyat terhadap penguasanya, menimbulkan kemarahan rakyat terhadap penguasanya, atau di depan mik-mik mencela penguasa. Menyebutkan aib-aib penguasa, maka ini bukan nasihat. Ini bukan nasihat. Mengkritik secara terbuka terhadap penguasa, ini bukan nasihat. Wa ilmamahu min al khianat jibulatil umur dan itu adalah bentuk khianat kepada wulatil umur kepada pemerintah. W nasihatulahum tashmalu adu'aa lahum biscalah. Dan nasihat itu... Kepada penguasa itu... Masuk di dalamnya adalah... Mendoakan penguasa dengan kebaikan. Mendoakan penguasa dengan kebaikan. Tadi yang sudah kita... Baca di depan. Perkataan Imam Al-Barduhari. Rahimahullah ta'ala. Ida ra'ayta rajula yadu'wa sultan... Fa'alam anahu sahibul hawa. Ketahuilah. Apabila anda melihat... Mendengar seseorang... Mendoakan kejelekan... mencaci maki penguasa... Ketahuilah dia adalah pengikut hawa nafsu. Kalau yang demikian, jauhi. Jangan malah didekati. Jauhi. Jauhi. Sebaliknya, apabila anda melihat seseorang yang dia mendoakan kebaikan kepada penguasa, maka ketahuilah dia adalah sahibu sunnah insyaAllah. Kata Al-Imam Al-Barbahari rahimuallahu ta'ala. sekarang... Kembali kepada kita. Pernah enggak kita mendoakan kebaikan kepada penguasa dalam doa kita? Nah, semestinya Alusna paling semangat dalam perkara yang demikian, mendoakan kebaikan untuk penguasa di dalam doa-doa kita, di dalam salat malam kita, salat tuha kita misalnya dan lain sebagainya. Bata shmalu at-tiraiyuh bim, waadam ifshaa'ihaa nas. Dan termasuk dari nasihat, bentuk nasihat itu adalah menutup aib-aib penguasa. Tidak membicarakan kejelekan, kekurangan dari pemerintah dan penguasa kita. Dan juga tidak menyebarkan kepada manusia. وَكَذَلِكَ مِنَ النَّسِحَةِ لَهُمْ الْقِيَامُ بِالْأَعْمَالِ الَّذِي يَقِلُونَهَا إِلَى الْمُوَظِّفِينَ dan juga termasuk nasihat kepada penguasa itu adalah kita menunaikan kewajiban kita nah, kepada orang-orang. Pada petugas yang memang telah diberikan kewenangan oleh penguasa. Tunaikan tugas kita misalnya. Sebagai rakyat. Sebagai rakyat. Disuruh buat apa? KTP misalnya, bikin bikin KTP, tapi termasuk dari bentuk masehat membikin, disuruh e, melaporkan pernikahan misalnya, ya laporkan pernikahan termasuk dari bentuk masehat jadi kita mengikuti kita mengikuti apa yang diperintahkan penguasa kepada petugas-petugas yang sudah diwakilkan kepada penguasa tersebut Laporkan kepada KUA misalnya dan lain sebagainya bukan dengan sembunyi-sembunyi. Wajah dunah bila ila alulati fil qiyam bila, ada nasihat ila alulati al-amr dan menjaga ketaatan tersebut kepada penguasa di dalam menunaikan kewajiban kita tersebut dan ini termasuk dari nasihat kepada penguasa. Semakalashirahimallahu taala kemudian dilanjutkan oleh Muhammad yang duluan rahmanirrahim Allah taala dalam atan beliau. Wa hadihi al-masailu thalatu allati jamaa Ketiga masalah ini terkumpul di dalamnya dalam sebuah hadis yang sahih tiga masalah yang disebutkan di atas ya tiga masalah yang disebutkan di atas tersebut terkumpul dalam satu hadis yang sahih. Bosan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah ya radha lakum salatan sesungguhnya Allah meridhoi kalian tiga perkara. Di sini kita juga mengetahui bahasanya Allah memiliki sifat ar-Ridho. Allah memiliki sifat ar-Ridho yang laiku bijalarihi wa abamatihi yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa tiga perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu? Yang pertama antazbuduhu wa bihi syai'an. Engkau beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa taqtasimu bihamdillah jami'an wa Dan ikau berpegang teguh dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala semuanya dan tidak bercerai-berai. Wa tanaṣiḥū man wallahu allahu amrukum. Dan kau saling menasihati kepada orang-orang yang telah Allah Berikan kekuasaan untuk mengurusi urusan kalian. Wallam yaka khalalun fitinin nasi waduniyahum dan tidaklah terjadi ketergelinciran di dalam dunia dan juga agama manusia itu. Nantinya manusia tidak akan terjatuh, tergelincir di dalam dunia dan agama mereka. Illa bismillahirrahmanirrahim kecuali disebabkan hilangnya atau lepasnya Fiha dihisanati, au ba'fiha hilangnya, lepasnya tiga perkara tersebut atau sebagiannya tergelincir seseorang di dalam agama dan dunia mereka disebabkan terlepas dan tergelinc terlepas dan hilangnya tiga perkara yang seharusnya mereka miliki tadi. Mereka harusnya beribadah hanya kepada Allah, dia beribadah kepada Allah dan juga kepada lainnya, kepada kiai Islamet, dia beribadah kepada jin, ingat? Ya kan? kepada syaitan. Contohnya apa? Yeah. Kalau Antum pernah lihat Mungkin seseorang yang Di kampung Antum ada yang meninggal Nanti di perempatan jalan dikasih apa Ya itu Bunga-bunga itu kan? Itu dia beribadah kepada siapa yang demikian Kepada syelpan Kepada syelpan Nah Dia merasa kalau tidak menaruh yang ini Akan menimbulkan madara Dia yakini Kalau saya tidak menaruh demikian itu akan nanti akan menimbulkan marah bahaya Pada keluarga yang lainnya Betapa banyak hal ini terjadi pada masyarakat kita Nah Atau yang kedua Dia tidak berpegang teguh dengan Tali agama Allah subhanahu wa ta'ala Bercerai berain. ya Berhijab-hijab Bergolongan-golongan Berkelompok-kelompok Masing-masing kelompok Merasa bangga dengan apa yang mereka miliki Berupa kesesatannya Berupa kesesatan Nah Atau yang ketiga Dia tidak memberikan nasihat Yang benar kepada penguasa Kepada waliul amr Barang siapa yang hilang atau lepas Ketiga-tiga perkara tersebut Atau salah satu dari ketiga perkara tersebut Maka dia tergelincir di dalam dunia Dan agama mereka Yaqulu Syekh Rahimallahu Ta'ala wa jama'a Nabiyyu 'alaihi salatu wa salam hadhihi al-masailah al-thalatha ya'ni allati taqaddama dhikruha Bakata Ta'ala Syekh Muhammad bin Dulhaf berkata bahwasanya Nabi 'alaihi salatu wa telah mengumpulkan ketiga masalah tersebut yani yang sebelum telah kita sebutkan Al-mas'alatu mas'alah mas yang pertama anna ahlal jahiliyyah kanu al-awliya'a was -salihin. Masalah pertama adalah bahasanya orang-orang jahiliyah mereka senantiasa beribadah kepada orang-orang salih dan juga para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengatakan mereka mengatakan orang-orang jahiliyah bahasanya mereka ini orang-orang orang-orang salih dan juga wali-wali Allah ini nanti akan memberikan syafaat kami di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sangkaan mereka. Ya kan? angkaan mereka Padahal syafaat itu tidak akan berlaku kecuali bagi orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala wa qammil malakil bisamawati la yughnisha syafaatuhum syai'an Betapa banyak kata Allah Subhanahu wa taala malaikat yang di langit itu mereka tidak berguna syafaat mereka itu Illa kecuali kata Allah setelah mendapatkan izin dan juga keridhaan dari Allah subhanahuwataala. Ini syarat dari seseorang yang ingin memberikan dan mendapatkan syafaat. Dan syafaat itu yaliqwa adalah milik Allah tabarokah wataala semata. Syafaat itu milik Allah. Nah, kemudian memang Allah memberikan syafaat ini kepada orang-orang yang Allah kehendaki para nabi, kemudian orang-orang salih, kemudian juga orang-orang yang meninggal berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, dan lain sebagainya. Tetapi orang yang ingin mendapatkan syafaat ini harus terpenuhi syaratnya. Yang pertama adalah dia mendapatkan keridoan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak akan meridai. Kecuali orang-orang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka salah seseorang meminta syafaat kepada wali fulan, kepada habib fulan, kepada nabi alaih salatu wassalam. Salah. Syafaat itu enggak punya nabi. Syafaat itu punya Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi pun terbukti dengan kisah syafaatul uzma. Ya kan? Syafaatul uzma. Syafaat yang ada pada nanti pada padang makshar. Tatkala manusia dalam keadaan yang sangat genting dalam keadaan di padang makshar, matahari didekatkan. Coba anda bayangkan matahari jauh aja panasnya sudah seperti ini, didekatkan dalam jarak satu mil. Kemudian manusia dikumpulkan dalam keadaan uratan, hufatan, gurlan, tidak memakai sehelai baju pun tidak memakai alas kaki dalam keadaan hurlan, belum disunat. Panasnya seperti apa? Manusia menginginkan untuk segera dihisap. Dihitung. Supaya orang yang masuk surga, segera masuk surga. Datang kepada Nabi Adam AS. Kemudian Nabi Adam juga mengatakan tidak bisa. Terus mereka datang kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, kepada Nabi Nuh. Dan sampai terakhir kepada Nabi Muhammad alaih salatu wassalam untuk segera meminta pertolongan. syafaat itu kan katanya pertolongan kan? Bantuan. Meminta bantuan supaya segera manusia itu dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa Nabi kemudian langsung memberikan? Bisa langsung memberikan syafaat Iya. Kalian ditolong. Kalian dihisab sekarang. Tidak. Nabi alaih salatu wassalam sujud dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan puji-pujian yang sangat indah. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Muhammad, irfak raksak. Wai Muhammad, angkat kepalamu. Was'al tuqtah. Dan mintalah, pasti akan diberi. Wasyfak syafaat Dan berikanlah syafaat kepada orang yang ingin kau berikan syafaat. Izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan langsung meminta syafaat kepada Nabi alaih sallallahu wa Tidak. Mak. Nah. Tapi meminta syafaat itu kepada Allah Subhanahu wa Taala. Almasalah terti, masalah yang kedua adalah jahiliyah tiga nubuat karya kina bidingi modunyahum. Masalah yang kedua adalah bahasanya orang-orang jahiliyah mereka bercerai berai berpecah belah di dalam. Dunia mereka dan juga di dalam agama mereka. Alatul Saalitah masalah yang ketiga, anhum la yakdouna li walil amri wajrawuna danikazilatun wa mihanaatun. Masalah yang ketiga, ketiga biasanya mereka orang-orang jahiliyah mereka tidak mau tunduk dan patuh kepada penguasa kepada pemerintah dan mereka berpendapat bahasanya hal yang demikian itu merupakan kerendahan dan kehinaan. Hadi al Masaidh wal Salatu Jamiha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah diutia. Jawami al-Kalim, wafal al-Kitab, fi kalma tawhidah. Wadalikah fi kauli sallallahu alaihi wasallam, Allahyarohu ala kum tada'zan, an ta'buduhu, wa la tashriku bi shay'a, wa an ta'adatim bi hablillahi jamian, wa la tafarruku, an tuna'ihu man wal lahulahu amrukum. Masalah yang ketiga, atau hadhi al-masa'id wa salatu. Ketiga masalah ini terkumpul dalam sabda, sabda Nabi alaihi wasallam yang mana beliau itu diberikan. Alil Allah Subhanahu wa taala jawabul kalim. Jawabul kalim ini adalah istilah. Maknanya adalah satu ungkapan yang ringkas tetapi mengandung makna yang sangat dalam, sangat luas ini namanya jawabul kalim. Dan ini adalah termasuk keutamaan dari Nabi alaihi salatu wasalam. Jadi ungkapan yang ringkas tetapi memiliki makna yang sangat luas dan sangat dalam. Berbeda dengan kita kan. Kalau kita ingin menjelaskan sesuatu kan kadang kita harus berbicara panjang lebar, tapi kalau Nabi Ali sallallahu alaihi wasallam ungkapan yang ringkas tetapi maknanya begitu dalam, begitu luas. Kata Nabi Ali sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis channel Imam Muslim rahimallahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Qudiltu 'alal anbiya'i bisirrin" Aku diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilebihkan. Diberi keutamaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas seluruh para Nabi itu dengan enam perkara. Kedua itu Jawami al-Kalim. Aku diberi Jawami al-Kalim. Ini termasuk kekhususan yang dimiliki oleh Nabi Ali Shallallahu Alaihi Aku diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala Jawami al-Kalim. Ucapan yang ringkas tetapi memiliki makna yang sangat luas. Itu namanya Jawami al-Kalim. Wan dicerto bir dan aku ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. ingin berperang itu dengan adanya arub. Itu keadaan sikap takut diberikan rasa takut dalam dada-dada musuh-musuh Nabi alaihi salatu sebelum berperang, sebelum berperang. Wa uhillatli al-ghanaim dan dihalalkan untukku ghanimah jadi ghanimah ini sebelum Nabi Alaihi Wasallam tidak halal tidak boleh untuk nabi untuk para nabi tetapi tatkala Allah utus Nabi Muhammad ghanimah halal untuk Nabi Muhammad Alaihi Wasallam. Wujilati al-ardu tahuran wa dan dijadikan untuk bumi ini suci dan tempat untuk salat. Jadi kalau kita ingin salat dimanapun bisa kecuali tempat-tempat yang najis. Tidak harus di masjid misalnya. Tidak harus di masjid. Tetapi di seluruh tempat. Misalnya di hutan. Lagi tersesat atau lagi apa. Di hutan atau di padang pasir atau dimanapun. Bisa insyaallah Dipakai buat sholat. Karena itu adalah suci. Kemudian yang terakhir. Wa ursiltu ilal khalki kafatan. Dan aku diutus. Untuk seluruh makhluk Semuanya berbeda dengan nabi-nabi yang dahulu. Wa khutima bi annabiyun dan ditutup para nabi itu dengan diutusnya aku. Ini kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. habisannya sedikit ya tinggal sedikit lagi Hadi al salatu jama'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aladhi utiya jawami'al kalim wa al-khitab fi kalimah wahidah وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم ان الله رضى ketiga masalah yang terkumpul dalam sabda Nabi alaihi wasallam yang Allah berikan kepada beliau jawami'al kalim dan perkataan yang ringkas satu kalimat dalam satu kalimat yaitu perkataan billahi innaa laa ilaaha illallahu wahdahu wa laa tushriku bi syai'in wa an, an, wa wa an, wa lahu lahu an wa bi hablillahi jami'an wa laa tafarruqu wa antuna nasiihum Allahu amrukum al-ula wa laa tusyriku bi syai'in wa fi syirk ibadatil auliyaa'i wasalihiin yang pertama dari perkataan nabi alaihi bahawa wasalam jangan engkau Hendaknya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak menyebutkan dengan sesuatu apapun. Masuk di dalamnya adalah kesyirikan kepada orang-orang saleh dan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. yang kedua, antadzatu mim bihabdillah jami'an wa la tafarraqu. Perkataan Nabi alaihi salatu hendaklah engkau berpegang teguh dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala semuanya dan jangan berterai-berai. Apa yang mana عليه أهل الجاهلية من أنهم كانوا متفارقين في دينهم ودنياهم. Berseberangan, berbeda dengan apa apa yang ada di dalamnya orang orang ahli jahiliyah, yang mereka senantiasa dalam keadaan tercerai bercelai, berpecah belah di dalam agama mereka dan juga dunia mereka. Wahabul Allah wa al Qur'an dan tali alama Allah subhanahu wa taala itu maksudnya adalah al Qur'an. Walitisaamu bihi wa antamastaqubihi. Dan berpegang teguh itu adalah kau memegang teguh dengan Al-Quran. Baca Al-Ubima Bih, maka engkau amalkan dengan apa-apa yang telah diperintahkan kepada kalian melalui Al-Quran tersebut. Baca Tani Buma Anhu dan kau jauhi apa-apa yang telah Al-Quran larang. Di Al-Quran adalah Al-Manhajur Rabbani Al-Kafil Bima Kalishil al Ibadi Fi Dinihim Waduniyahum. Dikarenakan Al-Qur'an itu adalah metode rabbani. Jalan rabbani, Al-Kafil yang akan menjaga kebaikan-kebaikan hamba terhadap agama mereka dan juga dunia mereka. Fatamatsaku bihi rahmatun. Maka berpegang siapa dengan Al-Qur'an itu adalah rahmat. Wa adamu tamatsuki bihi adzabun wa syiqaaun. Dan tidak berpegang teguh dengan Al-Qur'an itu merupakan azab dan kecelakaan atau kebinasaan. Yang ketiga, wa antusihu man wallahu wallahu amrakum wa hada bi khilafi makan ali ahli jahiliyah alladziina atau la la yanqaduna li waliyil amri wa fihi al amru bil intiyadi li waliyil amri. Yang ketiga adalah danlah engkau saling menasihati kepada orang-orang yang telah Allah pilih mereka untuk mengurusi urusan kalian. Dan ini menyelisihi apa-apa yang ada pada orang-orang jahiliah yang mereka itu tidak melakukan tidak mau tunduk kepada penguasa, kepada pemerintah. Sementara Islam memerintahkan di dalamnya untuk tunduk dan patuh kepada penguasa wa munashahatihi wa thaatihi dan menasihati mereka dan menaati mereka. Wahdah mil kuru jaleih dan tidak keluar dari ketaatan kepada mereka, tidak memberontak kepada penguasa. Wahdah mil kala mifihi amman nasi dan juga tidak membicarakan kejelekan penguasa di hadapan manusia. Wahdikri ayubihi wana shriha baynan nasi dan juga tidak menyebutkan kekurangan dan menyebarkan kekurangan tersebut di antara manusia. Di mana ada minar khianati di waliil amr? Dikarenakan ini termasuk sikap khianat kepada penguasa, kepada pemerintah. وليس هذا من النصيحة وإن وإن كان بعض الناس يزعم أن هذه نصيحة أتأنى هذه نصيحتن. dan ini bukan termasuk bentuk nasihat walaupun sebagian manusia menyangka bahasanya ini adalah bentuk kritik membangun, eh, istilahnya begitu ya mereka deh. nasihat kritik membangun itu bukan kritik membangun itu bukan nasihat. Karena anda sebutkan itu di hadapan manusia, di hadapan hal halayak ramai. Ini termasuk provokasi kepada pemerintah gitu yang pas. Fahadilaisat nasihatan. Dan ini bukan termasuk nasihat. Wa inama hadha tashhirun wa syarrun. Itu hanyalah semata-mata fitnah dan kejelekan. Wa ilqaun. Lil'adawati bainal wali'i wa ra'iyah. Dan menyebabkan Memasukkan benih-benih permusuhan, kebencian antara pemerintah dan rakyatnya. Wa laikatul imatul abadan dan tidak ada kebaikan di dalamnya sedikit pun. Balhuwa ma'baratun mahbatun. Bahkan itu termasuk kejelekan yang murni, murni kejelekan. Tak ada kebaikan sedikit pun. Tuma bayyana rahimallahu taala an nahlalalladhiyakau bidinin nas wa dunyahu. Kemudian Asyir Rahimahullah Ta'ala menjelaskan bahawasanya adanya khalal, adanya keterbelinciran yang terjadi pada agama manusia dan juga pada dunia manusia itu disebabkan hilangnya. Dan disebabkan al-ikhlal hilangnya atau lepasnya ketiga perkara tersebut. Atau sebagian dari ketiga perkara tersebut. Yaitu berbuat syirik kepada Allah. Atta bercerai-berai, berselisih. Dan al-khuruj ada wali ilamr dan juga keluar dari ketaatan kepada penguasa. Ini tiga perkara. Nah, yang semestinya kita senantiasa memegang teguh tiga perkara tersebut. Kalau kita tidak menginginkan adanya al-khalal, ketergelinciran di dalam dunia kita maupun dalam agama kita, jadi yani hendaklah kita semata-mata beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa taala. Kemudian juga, hendaklah kita senantiasa bersatu di atas agama Allah, di atas kitab Allah wa sunnah. Dan juga, hendaklah kita senantiasa mendengar dan taat kepada pemerintah, kepada penguasa kita. Apakah penguasa tersebut baik maupun penguasa tersebut jahat. Ramdan Allah Subhanahu SWT memberkahi apa yang kita usahakan pada hari ini. Man maaf atas segala kekurangan, wa bila taufiq, walhamdulillahi alamin.